O dia 30 de abril na história. 1914, nascia em Salvador, na Bahia, Dorival Caymmi, cantor, compositor, violonista, pintor e ator. Com forte influência na música negra, ele tinha um estilo pessoal de compor e cantar, com versos caracterizados pela riqueza melódica. 1945, Adolf Hitler e Eva Brau cometeram um suicídio em Berlim, ele com um tiro na cabeça e ela com uma cápsula de cianureto. Depois, seus corpos foram queimados com gasolina. Na época, a saúde de Hitler estava muito debilitada e, após uma derrota em Ardenas, ele se refugiou em um bunker, onde aconteceram os suicídios. 2019, Bette Carvalho, um dos maiores nomes do samba, morreu aos 72 anos no Rio de Janeiro. A cantora estava internada desde o início do ano e teve uma infecção generalizada. Durante sua carreira, a artista emplacou diversos sucessos como Andança e Coisinha do Pai. Esses são os fatos que fizeram o dia 30 de abril entrar para a história. Tenham todos um bom dia!